І ти врешті таки дочекався, Мартофляче. Народ знає своїх поетів. Тебе кличуть, тебе хочуть. Ти починаєш малювати автографи для цих симпатичних молодих людей у вишиванках і мармурах. Це, звісно, студенти. Вони марять твоїми віршами. Серед них Марта впізнала того, котрий в автобусі мало не землів від щастя, тебе побачивши. Пишеш їм у блокнотах, на своїх книжках, на своїх портретах, усяляки дурниці пишеш мартофляче, бо найважливіше ніде не повторити жодного з автографів. Усюди слід бути лаконічним, дотепним, глибокодумним, великодушним, самодостатнім, високочолим. Але ця дівчинка з очима, як терносливи, і взискуючими губами, не має нічого ані блокнота, ані книжки, ані фотографії твоєї, Мартофляче. І вона просить, аби ти розписався їй на лобі. І ти просиш синього і жовтого фломастерів і виводиш на її гарячому лобику свої ініціали. «Браво! Біс!» – цілуєш їй руку. «Ну, шо ж далі?» Тим більше, що все товариство, спинившись за кілька кроків, люто гукає тебе. «Мартофляк! Ростику!» «Старий, ти йдеш чи ні? Якого хека?» «Однак ти потрапив, як сир у масло, як щука в річку, мартофляче». «То, мої друзі, – пояснюєш люб'язно студентикам, – до речі, теж поети – Немирич, Хомський, Штундера. Не чули?» «Ну, ще почуєте. Вони здібні хлопці, що в них получається. Хто та дівчина з ними я навіть не знаю. Всі сміються». Ти починаєш розкланюватися, але автобусний хлопчисько з червоно-чорним значком натякає тобі, що вони мають неподалік накритий стіл, гітару, безліч випивки. І чи не міг би ти з ними годинку посидіти, це було б знаменито. Дві терносливі так дивляться при цьому на тебе, що ти струшуєш із себе залишки заціпеніння і кричиш до своїх «Гей! Чуєте?» «Я на годинку покину вас!» «Ростику!» – чуєш, Мартин, голос, і на мить перетинаєшся з її розгубленим поглядом, але шлеш їм усім повітряний цілунок, мовляв, ви в сраку, і оточений галасливим виводком студентів прямуєш туди, де накритий стіл і гітара в кущах. «Вони тримають тебе попід руки!» Шкода, що не мають якогось порчеза чи паланкіна, а то понесли б на плечах. Так, і ота крихітка з твоїми ініціалами на лобі теж. У неї дивовижне ім'я Зорислава. Йти, зрештою, не так вже й далеко, повертаєте в якесь подвір'я між будинками недалеко від площі, а там, на молоденькій траві під доквітаючими вишнями, справді накритий стіл, до якого тебе врешті приводять, газова лампа, тепло світиться, і ви галасливо сідаєте і п'єте першу чарку чогось домашнього, а потім ясна річ і другу. Ти, мартофляче, дуже любиш такі хвилини. Вони слухають тебе, наче пророка». Кожне слово на вагу золота, і ти почуваєш себе як міністр закордонних або навіть внутрішніх справ на брифінгу. Твої відповіді разючі, і ти прекрасний, Мартофляче. Давно ти так собі не подобався. Пане Мартофляк, чи спроможна нинішня Верховна Рада якось змінити на краще нашу ситуацію? А чи спроможна? «Корова, літати!» – відповідаєш питанням на питання. «А що слід робити в такому разі?» «І рости, і діяти нам треба». «А хто переможе в конфлікті – католики чи православні?» «Як завжди, переможуть безбожники. Бо для українця важливіша кількість рушників у його церкві, аніж якась там нагірна проповідь». Чи не вважаєте, що можуть запровадити військовий стан? Я не пророк, але це не вихід. Чи буде затверджена національна символіка? Її затвердила наша історія. Вона не потребує додаткових затверджень. Чи вірите ви в Бога? Чи поможуть нам інопланетяни? Чи поможе нам Америка? Чи врятує нас Міжнародний валютний фонд? Чи врятує нас золото гетьмана Полуботка? Чи поможе нам ООН? Чи поможе нам Брюссель? Чи врятує нас Женева? Чи врятує нас любов? Чи поможе нам Варшава? Чи полюбить нас Валенса? Чи врятує нас Ізраїль? Чи повірять нам араби? Чи поможуть нам татари? Чи підуть за нами турки? Ти, мартофляче, відповідаєш на все це легко і гарно, водночас кайфуючи, від наростаючого веселого дзвону в голові, від маленької долоньки зіроньки Зорислави у твоїй долоні, від глибокої побожної тиші, котра супроводить твій монолог. Розумієте, друзі, кожен наш крок – це прямування шляхом. Попіл імперії здатен усе замести, але є ще одвічний вітер, Повітряний рух, озонні потоки. Врятує нас тільки вітер, тільки вода в річках. Зброя на світанку така гарна, блискуча, вона сяйлива. Кожен із нас має цю зброю при собі, гостру, як Слово Боже. Не забувайте також про золото сонця, про мох на камінні, про теплі дзеркала осені. Кохайте дівчат, і народять вас самих. Розводьте бджіл і не топчіть мурашок. Повернеться до вас сторицею. Вирощуйте хліб, як про те написано в книгах. Пасіть отари на схилах. Вирізблюйте дерев'яних героїв, купуйте птахів у клітках, випускайте на волю. Рибу ловіть і любіть, як і будь-який інший символ. Слухайте власну кров, бо кров – це держава. Шануйте кожну травинку, адже трава – це нація, це надія. Моліться лише тоді, коли бачите мушлю, чи птаха, чи рану. Дійшовши наприкінці літа до себе самих, зрозумійте, що шлях безконечний. Бог є любов, Бог – Є нафта Все інше Теж Ти п'янієш від власних слів Як від цієї пекучої самогонки мартофляче Вони вже зараз готові йти за тобою Принишклі Вони щось там записують у своїх збаламучених головах І вдають, ніби щось второпали з того, що ти тут наплів Хоча ти й сам нічого не второпав Але відчуваєш, як воно зараз їм потрібно З'являється гітара, і тоненький вухатий менестрель в окулярах починає ледь чутно перебирати струни. Ви знову випиваєте, мартофляче, тобі добре. Вологі терносливи відсвічують теплим вогнем. Усе затихло. Ангели літають. Вухатий починає співати про якусь фатальну виправу славного війська низового, з якої ніхто не повернувся ще й досі. І так вони блукають пущами, і дотепер не знають, а де ж вони, чи то в Європі, чи то в Туреччині, чи, може, в раю. Пісня проймає до сліз, хрустиш пальцями мартофляче, плаче Зорислава, плачуть майже всі, закурюють, випивають, знову плачуть, бо починається друга пісня про білі кості на самому дні Петербурга. Як вони все-таки проростають, і навесні зеленіють крізь асфальт, а петербурзькі гімназистки сплітають собі вінки, і вони, твоє товариство, поволі підводяться і починають танцювати, тут таки, на подвір'ї, довкола столу, і хтось забирає від тебе вологу зірку Зориславу, вона теж танцює, а вас при столі тільки двоє, ти і вухатий, і він цього разу співає про полонянку з зеленого лісу, як вона пішла по ягоди, а її вполювали татари, але вона втекла, а потім пішла на річку, і її схопили вражі ляхи, але вона втекла, а потім вийшла заміж за нелюба з бородою, Той досі мучиться. Куйовдеш собі бороду мертофляче. мартофляче, і, мабуть, зовсім не так розумієш виконану пісню. І іноді виникає в тобі думка про Зреславу. Де вона може бути? Всі кудись позникали, танцювали та й позникали. Тільки ви удвох із вухатим слухаєте один одного. Ти йому читаєш вірші, він тобі співає, потім просто довго мовчите, а ніч, як море, хоч галас із площі ледь-ледь долинає сюди, в цей середміський патіо, на це гостинне подвір'я. Щось ти забагато випив, Мартофляче, куди вона в чорт та поділася? Я показав би їй справжнього мужчину, ми сотворили б любовне дерево, ми виросли б аж до неба, я дерби її, як мав папапір. З ким вона зараз, хто їй цілує пальці? Музика – це рухома архітектура. Продовжуєш свої резонерства, хоч вухатий вже, здається, задрімав при столі. Електрифікація? Це комунізм мінус радянська влада. Силі, єдність народу, ця солодка свобода, слово. Мені глибоко приємні ваші думки, але я віддам життя за те, щоб ви не могли їх вільно висловити, пане Вольтер. По цих міркуваннях підводишся і вирушаєш у сад. Там темрява, і трава плутається під ногами мартофляче, але врешті ти знаходиш те, що шукав. Зорислава спить на траві, точніше на постеленому плащі, притулившись до сплячого хлопчиська. Він має золоте волосся і червоно-чорний значок. А вона? Твої ініціали на лобі. Вони лежать, обнявшись, як божі діти, і бачать у вісні рідні свої небеса. Яка ідилія! Невже він її не виграв? Лопух! Пацан! Недоносок! Хоч би нового українця зачав. Але тут уже нема що робити. Треба кудись йти. Повертаєшся на подвір'я, минаєш вуха того, котрий так і заснув при столі. Окуляри впали, а він закинув голову з випнутим борлаком і так собі хропе, що сил нема слухати. Добридаєш до хвіртки мартофляче, і опиняєшся на вулиці, старовинні стіни довкола тебе, порослі мохом, плющем і лавром, кроки твої, хоч і не тверді, проти лунки і глибокі. Де в біса той ринок, чи той готель, хочеться спати, хочеться жінки, хочеться курити, хочеться друга. І сам я на всьому світі, і нікому мене не треба. Ну чого вона так дивилася? Я піймався на дві терносливи. Вона років на десять молодша. А так мене намахала Динамо-Чортопіль. Вислизнула в останню мить. І сам я тепер на всьому світі, який є не що інше, як марнота-марнот і повне безглуздя. Минаючи якусь розчахнуту браму, спиняєшся. Хтось там є мартуфляче. Біле волосся, а, здається, повернута спиною блондинка. Ого! Може погладити її ззаду? Але блондинка нахиляється вперед і починає блювати. І виявляється Біленкевичем, п'яним білинкевичем, який забрів у цю вуличку і тепер тут блює перед брамою, а потім повертається до тебе і питає. «Ростику, ти мені привезеш третій том Донцова з Америки?» Як ти тут опинився? Уявляєш, я спав. Я спав в якомусь автомобілі, тобто в багажнику, а потім мене з нього викинули. А куди ти йдеш? Веди мене до готелю. Та нащо тобі той готель? Ходімо краще до Марти. Не хочу до Марти, здригаєшся, мартофляче. Та не до твоєї, регоче Біленкевич, витираючи рукавом писок. Тут, у цій брамі, живе Марта. «Вона курва. Ходімо до неї, вип'ємо, поїмо, ляжемо спати». «Вона молода?» – питаєш мартофляче. «Вона секс-бомба!» – ухильно відповідає Біленкевич, коли ви підіймаєтеся вгору крутими дерев'яними сходами. «Вона мешкає на третьому поверсі. Вона має що випити. Вона тобі сподобається».